și dușmanii ascunși în sinagogile satanei, dar și în trupurile noastre. Dăruiește-ne prin Duhul Cunoștinței, Darul deosebirii Duhurilor și Taina Trezviei. umple de râvna ta sfântă prin Duhul Temerii ca pe Sfinții tăi. fă poporul tău cel sfânt și împărăția ta cea preoțească.